אתה את הדברים אל האלוהים, והזהרת אתם, את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראה אלוהים אנשי אמת שונאי ועצה.